Джулія Квін Бріджертони. Книга перша. Герцог і я. Розділ третій. Ходять чутки, що дійшли і до вух вашої авторки, що Найджела Бербрука бачили у ювелірній лавці Моретона, коли він купував каблучку з дорогоцінним каменем. Чи не означає це, що незабаром ми матимемо задоволення познайомитися із якоюсь місіс Бербрук, Світська хроніка Леді Вісселдаун, 28 квітня 1813 року. «Так, вечір вийшов невдалим», – дійшла висновку Дафна. Спочатку вона намагалася сховатися в одному із затемнених куточків танцювального залу, що було нелегко, оскільки Леді Данбері ніколи не шкодувала грошей на освітлення. А коли вирішила змінити укриття та поспішила покинути зал – то по випадковості наступила на ногу міс Філіппі Фезерінгтон, яка й раніше не відзначалася тихим голосом, а тут закричала так, що, мабуть, чути було й на вулиці. «Дафно Бріджертон, ти віддавила мені палець!» Цей крик привернув серед інших увагу Найджела, і той кинувся через увесь зал за Дафною, як мисливець за дичиною. Надії Дафни, що вона випередить його і встигне втекти, не справдилися – він наздогнав її біля виходу і знову почав виливати свої почуття. Все це було прикро і малоприємно, а тепер ще цей зовсім незнайомий, але нічого не скажеш, досить приємний на вигляд суб'єкт, який став свідком не надто симпатичної сцени між нею та найджелом, що закінчилася майже нокаутом. Що найгірше цей нахабник посмів засміятися, навіть не намагався приховати свою веселість. Дафна дивилася на нього без схвалення. Справді, хто він? Вона жодного разу не бачила його в лондонському світі. Мати не знайомила її з ним. А вже та не прогавила б нагоди представити їй такого гарного юнака. Втім, цілком можливо, він одружений. Внаслідок чого надовго викреслений зі списку матері. Але Дафна подумала, дивлячись на нього, що навряд чи нічого не чула про нього, якби він перебував упродовж останніх років у Лондоні. Він був гарний і з цим не посперечаєшся, навіть, мабуть, надто, як для чоловіка. Але що стосується статури та зросту, вони не могли викликати нарікань. Він був приблизно таким же високим, як і її старші брати, що трапляється нечасто. Подібні йому, подумала раптом вона, могли б відвернути увагу щебечучих дівчат навіть від таких привабливих молодих джентельменів, як її улюблені брати Ентоні, Бенедикт та Колін. Але, власне, яка справа до його зовнішності і тим більше до того, чи можуть із ним конкурувати її брати. Можливо, вона так подумала, бо знала, такі чоловіки, як він, ніколи не зацікавляться жінками на зразок неї. І ще подумала, якого диявола він опинився тут у той момент, коли нещасний Найджел розпростерся на підлозі, а вона сіла над ним, як статуя розпачу. Однак, щоб вона не думала і не відчувала в цю секунду, усе це виявилося в похмурих бровах та різкому питанні. Хто ви такий? Саймон сам би не міг пояснити, чому він не відповів на запитання прямо і просто, а натомість склав дуже сумнівної художньої гідності натужну фразу. У мої наміри входило стати вашим рятівником у разі потреби, але тепер я бачу, що ви не потребуєте моїх послуг. Проте сказане подіяло. Помітно пом'якшивши тон, Дафна сказала, що ж, тоді прийміть мою подяку. Шкода, ви не з'явилися на кілька секунд раніше. Тоді б я не завдавала йому цього злощасного удару, від якого він так легко впав і навіть не намагається встати. Тепер Саймон звернув нарешті увагу на людину, що сидить на підлозі і стогне крізь пухкі губи. «Лафі, про Лафі! Я все одно люблю тебе, Лафі!» Гадаю, це він звертається до вас? спитав Саймон, переводячи погляд на дівчину. Позитивно, вона гарна собою, якщо дивитися трохи зверху, як дивиться він, виріс її сукні виглядає особливо спокусливим. Ні, до вас, огризнулася Дафна. Їй не сподобалися потуги на гумор, які вона вловила у питанні, але вона все ж таки встигла звернути увагу, що його погляд спрямований на ту частину її тіла, яку не можна назвати обличчям. Раще скажіть, що робити з ним. «Нам?» – перепитав Саймон. «Ви ж щойно сказали!» – з глузливою усмішкою помітила Дафна. «Що мали намір стати моїм рятівником, то врятуйте хоча б мою жертву. Що з ним таке, справді?» «Дорога міс Лаффі. Надто поблажливим, як він сам помітив, тоном промовив Саймон, нахиляючись до Найджела. «Мені не хочеться вас засмучувати, але, на мою думку, ваша жертва дуже п'яна». Може витягти його на двір? Ні в якому разі, там іде дощ. Дорога міс Лаффі, повторив Саймон з тією ж інтонацією, ви надто добрі, адже ця людина образила вас. Нічого подібного, сер, з чого ви взяли? Він просто, просто надто настирливий, а взагалі й мухи не скривдить. Ви благородна істота, міс, мені соромно за свої жорстокі наміри. Тепер він говорив майже серйозно, адже більшість жінок із тих, кого він знав, Лаштували б щонайменше істерику в подібній ситуації, і вже в жодному разі не виявили б і краплі жалю до кривдника. Дафна піднялася з колін, обтрусила зелений шовк сукні. Вона мала таку зачіску, що один локон довгого густого волосся спадав на плечі, злегка торкаючись напівголених грудей. Вона щось почала говорити, але Саймон, будучи достатньо вихованим і знаючи, що даму слід слухати хоча б одним вухом, не розрізняв зараз майже жодного слова з того, що вона говорила про Найджела. Про те, як жаліє його і відчуває свою провину за те, що той випив, мабуть, більше, ніж слід. Саймон прислухався не до слів, а до своїх відчуттів, а вони такі. Йому до смерті хотілося торкнутися губами її локона і потім продовжити рух від плеча до грудей. Він розумів, що з її чуттєвих губ зриваються якісь слова, але сенсу не вловлював. Крім одного, ці губи вимагають поцілунку. Проте вона вловила, що він її не слухає. «Сер!» – промовила вона обурено. «Ви не хочете вдуматися, про що я говорю? Я говорю про це нещастя і питаю, що з ним робити. Чуєте?» «Звісно». «Ні, не чуєте». «Не чую», – зізнався він. «Ви смієтесь над наді мною?» Вона навіть тупнула ногою. «Зовсім ні», – відповів він, не зводячи з неї очей. Йому подобалося у ній все, її гнів теж. Вона щось пробурмотіла про себе, він не чув, що саме, але розумів, не надто схвальне. І потім сказала, якщо не хочете допомогти, буде краще, якщо ви підете. Саймон постарався взяти себе в руки та відповів, Вибачте, звичайно, я допоможу вам, скажіть, що потрібно зробити? Вона зітхнула. Я щойно намагалася пояснити вам, сер. Що він не міг упасти від мого ляпаса і тим більше так довго лежати. Що ж із ним таке? Може викликати лікаря? Дивіться, він затих. Боже мій!» Саймон ще раз нахилився до лежачого, трохи посунув його, повернув голову. «Він ущент п'яний і зараз мирно спить», – сказав він, випростовуючись. «Ви впевнені? Можу заприсягтися, навіть хропе». «Якщо те, що ви кажете, сер, правда, гадаю, його треба залишити тут. Нехай відсипається». Бідолаха. «Втім, ні, що я говорю. Як недобре з мого боку. Потрібно щось інше?» «Ви маєте рацію, міс, і ось що я пропоную. Я викличу свій екіпаж і ми відправимо його додому». «О, яка я вам вдячна! Це справді найкращий вихід. Зараз я піду, а ви зачекаєте у бібліотеці». «Навіщо?» Якщо не хочете, щоб хтось, хто випадково пройде тут, не натрапив на вас, яка стереже тіло, яке нерухомо лежить. Нерухоме тіло, здригнулася вона, не треба так говорити про найджела. Він незабаром оживе, запевняю вас. Отже, чекайте мене в бібліотеці, а коли я повернусь, ми перенесемо його до екіпажу. Як ми це зробимо, сер? Не маю жодного поняття. Відповів він з обеззброєною, майже дитячою посмішкою, від якої в неї перехопило подих. Дафна й уявити не могла, що ця людина із такими різкими манерами та наказовими інтонаціями вміє так усміхатися. Раніше вона думала, що тривале спілкування з чотирма братами, які ніколи не шкодували для неї усмішок, зробило її малочутливою до цього способу висловлювати своє вподобання. Але виявилося, це не так. Її серце здригнулося, вона навіть відчула слабкість у колінах. Щоб відволіктися від цих хвилюючих думок, дівчина знову опустилася навколішки поруч із Найджелом, називаючи його на ім'я і благаючи прокинутися. На її подив він майже одразу відгукнувся. «Дафно! О, Дафно!» – простагнав він. Незнайомець миттєво відреагував на ім'я. «Дафна!» – повторив він. «Раніше ця людина називала вас якось інакше. Вас звати Дафна?» «Так, це моє ім'я», – роздратовано відповіла вона, підводячись із колін. «Їй знову не сподобався його владний тон. Що вам у ньому не подобається?» «Господи, значить ви Дафна Бріджертон?» «Не заперечувати мусер». Саймон відступив на два кроки, не зводячи очей з її обличчя. «Звичайно ж, густе каштанове волосся, ніс зовсім як у Ентоні. Вона його сестра, дідька лисого». А в нього виникли сластолюбні помисли. Він був не такий далекий від бажання оволодіти нею. Не тут, звичайно, не в коридорі, але за зручнішого випадку. Однак тепер, тепер він не сміє навіть у думках порушити непорушне правило дружби. «Не побажай гріховно сестру друга твого». Мабуть, вона вловила в його погляді якусь розгубленість, бо запитала легким глузуванням. «А хто ж ви? Чи можу я це дізнатися?» «Моє ім'я Саймон Клайфдон», – пробурмотів він. «Герцог Гастінгс?» – він мовчки кивнув головою. «О, Боже, хто б міг подумати?» Тепер була його черга спостерігати деяку розгубленість на її обличчі. Вона навіть зблідла. Або йому здалося? Теж не без іронії він запитав. «Сподіваюся, ви не збираєтеся притомніти, міс Бріджертон. Його припущення зачепило її. Запевняю вас, ні», – різко відповіла вона. «Прекрасно». Просто сьогодні, – вважала вона за потрібне додати, – мій брат говорив про вас. Думаю, нічого поганого, перебив він її з усмішкою. Говорив, що він небезпечна людина. І не лише від нього я це чула. Я д-д. Він відчув, що язик не кориться йому. І замовку вібравши в себе повітря. Збоку могло здатися, людина просто обурена чимось і намагається впоратися з гнівом. «Дорога міс Бріджертон!» – продовжує Саймон. «Я не можу повірити цій характеристиці. Доведеться, мілорде! Про це навіть повідомили сьогодні в газетах. Невже в «Таймс»?» – вигукнув він із комічним жахом. «Ні, в газеті Віслдаун. «Вісел... що?» – перепитав він. «Це нова популярна газета?» «Ох, так ви ж тільки повернулися до Лондона, і ще багато чого не знаєте. Але вам доведеться познайомитися з цією газетою». Хоча це всього лише листок із плітками, за той з нашого життя. І дуже цікавий. «Міс Бріджертон», – сказав Саймон рішуче, – «нехай Найджел ще трохи поспить, поступово приходячи до тями, а ви тим часом просто зобов'язані розповісти мені про це унікальне друковане видання. Суцільні пересуди», – повторила вона, – «злослівність і зломовність, однак усі читають та обговорюють, там я прочитала про ваш приїзд». «І що ж його очі звузилися написано про мене?» Вигляд у нього був настільки грізним, що вона мимоволі позаткувала і майже вперлася в стіну. Далі відступати не було куди. Що ж це їй так щастить цього вечора? Два нецілком нормальні чоловіки на її шляху. Один напивається до непритомності через нерозділене кохання, а інший готовий мало не вдарити її через якусь газетку, про яку вона мала необережність розповісти. У той же час їй було трохи шкода його. Людина повернулась на батьківщину, а йому тут же повідомляють, що про його благородне ім'я пише якась дама на ім'я Віселдаун. Кому це сподобається? Не треба так засмучуватися, м'яко сказала вона. Там всього-навсього написано, що ви порядний розпутник, чого, гадаю, ви не заперечуватимете, оскільки знаю, більшість чоловіків страшенно пишаються цим званням. Вона замовкла, чекаючи гарячого спростування, але воно не прийшло, і вона продовжувала. До речі, деякі знайомі мені люди підтверджують цю думку. Хто ж, наприклад, не кричіть, сер, наприклад, моя мати, яка знала вас раніше, тільки вона вжила м'якше слово. Яке цікаво, шалопай, якщо пам'ять мені не зраджує, звучить набагато краще. І вона забороняла мені, як я пам'ятаю, перебувати з вами в одній компанії. Невже? А ви? Мені було тоді стільки років, що я все одно не могла проводити час у вашому суспільстві. Це вибачає вас, Дафна. Вона говорила все це, розуміючи в душі, що робить так тільки для того, щоб приховати від нього і від самої себе враження, яке він справив на неї. І продовжує це робити обличчям, голосом, рухами, він знову заговорив. Давайте поставимо все на свої місця, якщо ви не заперечуєте. Ваша мати казала вам, що я не хороша людина. І не рекомендувала навіть перебувати поблизу мене. Так? Дафна кивнула. Тоді чому ви так довго перебуваєте у моєму суспільстві та ще й наодинці без свідків? Дафна не відразу знайшла, що відповісти. Але потім тицнула пальцем у тіло Найджела. А він? Ну, його можна скинути з рахунків. І тому... Саймону на його подив починала подобатися ця гра. Подобалися миттєві зміни на обличчі Дафни. Іронія, роздратування, гнів, легка розгубленість, майже переляк. І знову посмішка, іронія. «І тому», – повторила його слова Дафна, «тому можна дійти висновку, що ми з вами супереч побажанням вашої матінки уже довгий час знаходимося віч-навіч. Крім Найджела», – уперто нагадала вона. Саймон миттю глянув на нього – але споглядати мало рухливе тіло було менш приємно, ніж дивитись на Дафну. «Я вже майже забув про нього», – зізнався він. «А ви?» Дафна не відповіла, проте неспокійний погляд, який вона кинула на Найджела, говорив сам за себе. Саймон відчував, що загрався, настав час закінчувати словесний поєдинок, битву поглядів, але він не міг, не хотів покласти цьому кінець. Звичайно, він розумів, жодного продовження бути не може. Він ніколи не посміє виявити якусь наполегливість у діях. Та ще наполегливість, навіть не цілком обережну фразу на адресу сестри Ентоні. І все ж таки хотів продовження. Якого? Ну хоча б щось зробити з її невдалим залицяльником. Попало ж йому так напитися в будинку у суворої охоронниці в дач Леді Данбері. І все ж таки він не міг відмовити собі в задоволенні ще трохи подразнити цю милу дівчину. Вона так диявольськи спокусливо округляє очі, відкриває губи у відповідь на його дурість. Він нахилився до неї і промовив. «Я знаю, що зараз сказала б ваша матінка». «Що ж?» – зухвало запитала Дафна. Зважаючи на все, їй теж не була неприємна їхня гра. Саймон дозволив собі злегка торкнутися пальцем її керпатого підборіддя, коли відповів. «Вона попередила б вас, що треба бути дуже обережною». Трохи сповільнившись, він додав, «боятися кожного мого руху». Як Саймо не припускав, очі її широко розплющилися, але губи навпаки стиснулися, вона злегка підняла плечі і раптом вибухнула гучним сміхом, прямо йому в обличчя. «Ви! Ви!» – промовила дівчина, трохи заспокоївшись. «Правда, дуже кумедні». Бачили б самі, яким були зараз серйозним, навіть занадто, хоча це вам зовсім не личить. Саймон був готовий прийняти початок її фрази, але кінцівка йому не дуже сподобалася. Він, як і більшість чоловіків, завжди боявся здатися надто сентиментальним. Дафна вловила всі ці почуття, що відбилися на його обличчі, і з усмішкою повторила. «Так, добродушність вам не личить, вам природніше виглядати загрозливо». «Яким ви себе вважаєте, правда?» «І дуже привабливим, звісно». Він мовчав. Мовчання затяглося і ставало незручним, тому знайшла потрібним додати. «Таке враження ви хотіли б справляти на жінок. Чи я не права?» Він знову нічого не відповів і дафна продовжила. «Я б збрехала, якщо б взялася стверджувати, що ви не справляєте такого враження. Не сумніваюся, це діє на багатьох жінок, тільки не на мене. Чому ж?» Ніби прокинувшись, спитав він. Серйозно дивлячись на нього, вона пояснила тоном, яким, говорять, нездарним учням. Тому що в мене цілих чотири брати. Я звикла до їхніх хитрощів і навчилася розбиратися в чоловічому характері. Так-так. У його голосі пролунало відверте розчарування. Дафні стало навіть трохи шкода цієї людини. Але нічого, втішно промовила вона, пошкрябавши його по рукаву. Ваші спроби все одно були цілком вправні, я навіть задоволена ними, тим більше, що зі мною загравав сам герцог із титулом Шалопая або Шалопай із титулом герцога. Саймон дивився на неї з дивною задумливістю, яка зовсім не в'язалася із ситуацією. Опустивши підборіддя, він повільно промовив. Ви надзвичайно нахабна дівчисько, міс Бріджертон, вам це відомо? Вона мило посміхнулася, наче почула комплімент. «Більшість людей, – сказала вона, – вважає мене еталоном доброти та дружелюбності. Ця більшість – ідіоти, міс Бріджертон!» Дафна схилила на бік голову, ніби обмірковуючи його слова. Потім зупинила погляд на хроплячому Найджелі і зітхнула. «Боюся, доведеться погодитись з вами, як мені це не боляче!» «Вам боляче те, що більшість – ідіоти, чи те, що ви – нахабниця?» – поцікавився Саймон. І те, і інше, але більше мене пригнічує перше. Саймон не стримав гучного сміху і сам здивувався, наскільки для нього незвичні ці звуки. Він уже не пам'ятав, коли з такою легкістю і так голосно сміявся. «Дорога місь Бріджертон», – промовив він крізь сміх, – «якщо ви в цьому світі вважаєтеся зразком доброти та доброзичливості, то в ньому дуже небезпечно жити. Ви маєте рацію. Моя мати часто попереджає мене про це». «Цікаво, чому я не можу її пригадати?» – пробурмотів Саймон. «Справді? Клянуся, вона схожа на вас?» «Досить дивне питання». «Нічого дивного». Але він уже зрозумів, що зморозив нісенітницю. А це з ним, як він вважав, траплялося дуже рідко. І бажаючи виправдатися перед самим собою, додав. «Я вже казав вам, що ви – бріджертони, усі схожі одне на одного». Це її зовсім не образило. Вона серйозно сказала – «Так, вірно, усі, крім матері. У неї світле волосся та блакитні очі, а ми більше у батька, хоча, кажуть, у мене мамина усмішка». Після цього майже дитячого твердження знову настала мовчанка, яку перервав Найджел, раптово прокинувшись і прийнявши сидяче становище. «Дафно!» – сказав він, ляскаючи очима. «Ви тут? Це ви? Боже мій!» – тихо сказав Саймон. «Він уже перестав вас пізнавати». Що ви наробили із його мізками? Я вдарила його не по мізках, а по щуці, сер. Він просто ще не... не про тверезів. Щоб наважитися просити вашої руки, припустив Саймон, він, мабуть, випив цілу пляшку віскі. Від нього несе якісь бочки. Невже я така страшна? Інші не вдавалися до такого способу. Можете у них спитати. Саймон подивився на неї, ніби вона збожеволіла. І, втративши на мить почуття гумору, сказав. «Я не питатиму нікого, міз Бріджертон, я вам вірю!» Проігнорувавши його замішання, Дафна запропонувала. «Може, ми почнемо робити наш план, мілорде?» Тим часом Найджел безуспішно намагався піднятися на ноги, але утвердився тільки на колінах, пробуючи повсти у бік Дафни і знову знайшовши слова кохання. «Дафі!» – вигукнув він, простягаючи руки. «Я обожнюю вас, тебе! Одружуйся!» Виходь за мене, Дафі. Це ти повинна, це твій обов'язок. Заткнися, вигукнув Саймон. Нам нудиться від твоїх слів. Він повернувся до Дафни. Його не можна залишати тут. Він щинить шум, я відчуваю. Він уже робить це, зауважила Дафна. Саймон усміхнувся. Позитивно вона йому подобається, ця дівчина. Крім усього іншого, вона свій хлопець. Якби вона справді була хлопцем, кращого друга не треба й шукати. Але оскільки очі та частково його тіло говорили йому про протилежне, він скомандував самому собі поквапитися. І заради збереження її репутації якнайшвидше позбавити дівчину і від своєї присутності, і від претендента на її руку. «Повертайтеся до бального залу», – наказав він. «Я сам ним займуся», – вона насупилася. «Ви впораєтеся?» «І потім раніше ви казали, щоб я зайшла до бібліотеки». Раніше він валявся, як колода». А зараз прокинувся. Вона, відповідно, кивнула і повторила. Ви впевнені, що вам не потрібна моя допомога? Він такий великий. Я ще більший міст. ідіть. Вона уважніше вдивилася в Саймона. Мабуть, він худий, але не як тріска, про що й казав їй брат. І видно було хоча б по широких плечах і струнких ногах, щільно затягнутих у бриджі. Це було модно що людина, він міцна і сильна. І взагалі від усієї фігури віяло впевненою стійкістю. Такий не тільки Найджела зрушить з місця. «Добре», – сказала вона. «Заздалегідь дякую, сер. Ви надиво добрі, якщо погодилися допомогти». «Ви тут помиляєтесь, міс», – пробурчав він. «Не на рідкість, а рідко буваю добрий». «Дозвольте не повірити», – сказала вона з посмішкою. «Хоча, звичайно, якщо говорити взагалі про чоловіків, то треба визнати, ви не здаєтеся мені особливим знавцем цієї частини людства, міз Бріджертон, не дуже вічливо перебив він її. Ну, давайте. Останні слова стосувалися Найджела, якого він уже підняв та поставив на ноги. Той скористався вертикальним становищем і, знову, вигукнувши ім'я Дафни, кинувся до неї. Це йому не вдалося, його утримав Саймон. Дафна відскочила вбік і все таки зуміла закінчити приготовану відповідь Саймонові фразу. Я вже втомилася казати вам, що в мене четверо братів, і що я багато чого зрозуміла в чоловіках. Гра так гра, і безумовно Саймон не залишив би без відповіді ці слова, якби Найджел не відновив спроби дістатися до Дафни. Що йому цього разу майже вдалося, він мало не впав на неї, бурмочучи між цим слова любові. Та якби Дафна не відскочила, він би напевно збив її з ніг, але вона все ж таки не уникла сильного удару об стінку – Через що в неї заболіло плече і трохи закрутилася голова? «Дітька лисого!» – роздратовано вигукнув Саймон, хапаючи Найджела за комір. «Ви заспокоїтеся колись?» Мабуть, той щось зрозумів, бо люто захитав головою, бризкаючи слиною і намагаючись знову дістатися до Дафни. «Що з ним робити?» – не відпускаючи коміра Найджела, звернувся Саймон до Дафни. «Бути може трохи вдарити?» – слова на нього не діють. «Зробіть те, що вважаєте за потрібне», – відповіла та, потираючи забите плече. «Я намагалася бути терплячою, але з мене досить. Радий виконати вашу волю, міс», – крізь зуби промимрив Саймон. І, відпустивши на хвилину Найджела, завдав йому короткий нещивний удар у щелепу. Той без звуку звалився, як підкошений. Дафна з жалем подивилась на нього і тихо промовила. «Мабуть, він не скоро зможе відновити свої спроби». Я теж так вважаю, погодився Саймон, стискаючи та розтискаючи кулак правої руки. Спасибі, несміливо сказала Дафна. Ви не надто його? Сподіваюся, ні, рішуче відповів Саймон. Ручаюся, він житиме. Після чого відбувся обмін легкими посмішками. Що ж тепер робити? спитала вона. Повернутись до колишнього плану. Ви чекаєте в бібліотеці, я йду за екіпажем. Тягти його раніше, ніж екіпаж буде біля дверей, немає сенсу. «Може, я можу чимось допомогти вам, сер?» – спитала вона перш ніж попрямувати до дверей бібліотеки. Він помовчав, окидаючи задумливим поглядом розпростертого й зовсім нерухомого Найджела. «Мабуть, певна допомога не завадила б», – сказав він потім. «Не жартуєте?» – Дафна була здивована. «Ви ж весь час казали, що вам не потрібна допомога». Він роздратовано глянув на неї. Як легко він дратується, подумала вона, для світської людини це погана якість, та й для будь-кого втім. Тоді навіщо ви питаєте, дорога міс Бріджертон? Дорога прозвучало майже як образа, і Дафна образилася. Я не така дурна, дорогий сер, відповіла вона, щоб пропонувати щось, не маючи наміру це виконати, і просто дивуюсь тим чоловікам, які він знову перебив її. «Я вже чув, міс, про ваш величезний досвід спілкування з ними і не хочу, щоб ви повторювали». «Що?» Її очі стали ще темнішими від гніву. «Перепрошую», – галантно промовив він. «Я просто думав, що вам варто поберегти сили для іншого». «Чого іншого?» – люто гукнула вона. «Як ви можете так розмовляти зі мною? Про що ви думали?» І «Ще раз прошу вибачення, міс Бріджертон, але я думав і зараз думаю про те, що ви марно вважаєте, ніби багато знаєте про чоловіків, навіть якщо все життя спілкувалися з братами. Це вже занадто, він просто глузує. Ви, ви!» І до бурення вона майже втратила мову. Але його, мабуть, не збентежив її праведний гнів. «Моя дорога міс Бріджертон!» – почав він. «Якщо ви ще раз назвете мене дорога, я закричу на увесь будинок. Ви цього не зробите, Люба!» – з усмішкою спокусника сказав він. «Це заманило б сюди цілий натовп, а ви, напевно, не хочете, щоб вас застали тут, у напівтемному коридорі, наодинці зі мною та нерухомим тілом претендента на вашу руку. Я готова піти на це», – прошипіла вона в люті. Саймон склав руки на грудях і ліниво притулився до стіни. «Справді?» «Що ж, тоді вважайте мене зацікавленим глядачем!» Дафна у безпорадному розпачі розкинула руки. «Годі, досить з мене, забудьте!» «Забудьте цей вечір та все, що сталося, я йду». Вона обернулася і пішла. Швидше, скоріше звідси, від цього нестерпного, але до біса привабливого чоловіка, від нещасного, дурного Найджела. «Ви ж тільки не обіцяли допомогти мені», пролунав голос за її спиною. «Прокляття! Коли ж настане порятунок від випадкового безглуздого знайомства?» Вона зупинилася, повернувши голову. «Звичайно!» Сказала вона ввічливим крижаним тоном. Я до ваших послуг сер. Але якщо ви роздумали, Промовив він так само ввічливо і безпристрасно. Якщо вам не хочеться, Я сказала, що допоможу, Сердито крикнула вона. Він усміхнувся. Ще сміє їй усміхатися, чортів герцог. Ось як ми зробимо, Діловим тоном, сказав він. Я підніму його, Закину праву руку собі на плече, А ви трохи підтримуйте з іншого боку. Стиснувши зуби, Дафна послухалася. Зрештою, якщо відкинути захвалу манеру розмовляти, адже він допомагає їй уникнути можливих неприємностей, публічного скандалу, і рятує Найджела, хоча той і не заслуговує на це. Вони повільно рухалися коридором, і раптом її осяяло. «Навіщо, власне, всі ці зусилля? У мене пропозиція», – сказала вона трохи здавленим від напруження голосом. «Слухаю, міс», – озвався Саймон. «Оближмо його тут». Він повернувся до неї, наскільки дозволила їхня ноша, і в очах його можна було без особливих зусиль прочитати бажання викинути її з вікна. Щоправда, воно було щільно закрите. «Якщо мені не зраджує пам'ять», – майже по складах промовив він, – «саме ви не хотіли залишати його тут». «Це було до того, як він ударив мене об стіну. А ви не могли прийти до цієї мудрої думки трохи раніше», до того, як я почав піднімати його тяжезне тіло, – Дафна відчула, що червоніє. Він має рацію, гарний нахаба, але хіба не можна викладати все це інакше, без такої уїдливості? Гаразд, – сказав Саймон, і до того, як вона встигла щось сказати, опустив Найджела на підлогу, не попередивши її про свої дії. Вона мало не впала, видавши здавлений крик, що не справив жодного враження на красивого зухвальця. «Чи можемо ми покинути це місце?» – спитав він люб'язним тоном. Дафна мовчки кивнула, стурбовано дивлячись на лежачого Найджела. У ній знову прокинулося співчуття. «На мою думку, він незручно лежить», – сказала вона. «Ви не бачите?» Саймон втупився в неї, чи то з роздратуванням, чи то з надзвичайним подивом. якийсь час вони не зводили очей одне з одного. «Ви серйозно стурбовані його комфортом?» – спитав він. «Так, тобто ні». Не зовсім. Зачекайте. Вона нахилилася і випростала зігнуті ноги Найджела. Тепер він спокійно лежав на спині, знову злегка хропочи. Все-таки він не заслуговує, щоб ви відправили його додому у вашому екіпажі. Винесла вона остаточний вирок невдачливому нареченому, обсмикуючи поли його костюма. Звичайно, жорстоко залишати його тут, але нехай це буде йому уроком. Останніх її слів герцог Саймон Гастінс уже не чув. Бурмочучи щось щодо жіночих примх, він стрімко віддалявся коридором.